və buyrur, və mən yukrahu minəs-semri bağda lə işə. Yani, işə namazından sonra beynilmir, oturup söhbetlemeyi veya işten iləmiş olmaq. Ve burada, rəhîməhullah abunnin həyəli vəyətini getirir. <gülüyor> Ve o da buyurur ki, Peygamber sallallahu ar-ıslindən müstəhəb görürdü həm bir şey işanı geziqtirmək, biraz vaxtından. Biz deyil üçün müstəhəbdir işanı geziqtirmək, təhqət hə, amma belə mərkəzi yerlərdə lazımdır. Mərkəzi yerlərdə. Orada müəyyən vaxtı tən olunmuyub, orada bulunmuyub. Amma belə isə insan təkstəyirə, 5-6 nəfərdə sözləyibsə, onlar geziqtirebirlərlə biraz işanı vaxtından, biraz. Bu şəxdən ki, Yaxşı bir gecənin ərsindən keçməsin. Və həmsinin e, bəğənməzdi işadan qabaq yatmağı və sonra da danışmağı. Və burada biz artıq keçmişdik bu hədislər bu mənada. Yəni, bənin bir boşbəkara oturmaq və ya e, faydası söhbətdənləmək. Çünki biz deyilmişdik ki, faydalı söhbətdənləmək olar, necə bu qabağı, gəli, bu biz bu xarif səhbətdənləmək olaraq, biz bu xarif və nə üçün qabağda yatmaq bəyən etməyir, çünki bu nəyi gətirib çıxalı bilər? Gecə insanı qazarı getirməyək olar, qılmamaq olar və həmsinin ə, başqa, ə, yaxşı nəticələ verməz. Yəni, yəni süpəcən yatıb qalarsan, qalarsan durar, yasın qalarsan və qalarsan məhrum olar insan vaxtını qılmaqdan. Səra baxar rəhmələ vurur, bab, as-səmələ fəl-fiqhə vəl-xəyir, baxdəl-i işə. Və onu göstərər sonra xiklən və ya xəyirli səhbətlərdən xəyirli işlər görməyələr. Şimdi Peygamber səhvəlsə iləyib. Və onu göstərər ki, işədən sonra beynilməyir, xəyirli olmaq. Amma xəyirli işlər oturuq görməyələr. Və burada ənəsini rivayətində getirir ki, bir gün Peygamber səhvəlsə namazı Bazı bir söhbət elədi, onu göstərər ki, şədən söhbət eləməyə var, faydalı. Və burada dədir ki ələ inə nəsə qad sallu, tüm mərə Yəni, cəmaat və artıq işan və yahtıblar Və innəkum, laşın siz isə, siz isə. Namazı gözlü, gözlediğimize görə namazda kişini səyirsiniz. Çünki namazı gözləməyi, namazı kılmaq üçün səylər, o sabah üçün. Namazı gözləməyi, mesciddə, ardında Və burada, sonra başqa rivayət də getirib, Buxar burada, Abdullah ibn-i Omer rivayətində, ki, iş amazın qırdı, həyatının axılları idi, Rasul Sallar sənəmə. Sonra öyəkə, salam dedi, salam verdi namazdan, sonra dedi, e, bu yüz, yüz ilin ərzində, e, bu yer üzündə qalanların heç biri qalınacaq, yüz ilin ərzində, yer üzündə, yəni torpaq üzərində, alınan hiskiri qalmacaq hmm, və bu məhsəd, yəni, onlardan yəni, o sahabələrdən, yəni, iştirak iləyən yani, o söhbətdə bu bu hədis həmçini göstərir ki, xeyirli söhbət eləmək olar işədən sonra əli və həmçinin bu söhbətdə məsələrdə, bu söhbətə ayd məsələrdən Diyib ki, Rasul sallallahu aleyhi və yüzünün ərzində, bu yeryüzünün əzləyində burada iştirak ilə nəhəsb eləməzdir, gəyətəndə e, en ahırıncı ölan sahabi bir üstə kimdi? En ahırıncı sahabi bülən sallallahu və sələk. En ahırıncı sahabi kimdi? Abu Tufayl. Abu Tufayl. Bu en ahırıncı sahabiydi. Və Fatımən. Abu Tufayl, e, Amir İbn-i Vahilə əl əl əl əl ibn-i Vasilə Və o da, deməli, hicrətin 110-cu ilində vəfat edib. Və Peyğəmbər də sallallahu həyatı idisə, həyatını axır günlə idisə, hicrətin 10-də bulunmuşdur bu sözü. Sahabi də ölüb 110-da. Düz-yüzü, ən axın sahabi. Bu, bu, Buhari Rahimullah Ənbiya kitabında bu hədsi gətirir və buradakı olan Mövcələ, yəni, faydalarını danışıcıyordu. Daha, daha inşallah şəhəl bu məsələni. Həmsənin, ə, bu hədistən, və həmsinin bu hədisdən Muxari və Nəbəliyə, Rahimiqullah və Qeyrisidir. Dəlil gətirir ki, Xızır ölüb, Xızır ölüb, Xızır. Xızır bu işlə, ixtilaf olub ləri Peyğəmbərdir, yoxsa Vəlidir. Allahın ölü yalanından biridir. Və sahib budur ki, sahib ki lüz, İxtilaflı məsələdə Xızır ölüb yoxsa yox? Ləni, sahib budur ki, Ə, Xızır ölüb. O deyənlər dəlillərindən ki, deyib ki, ölüb. Dəlillərindən biri bu hədistir. Peyğəmbər sağlısın, deyib ki, yer üzündə düzün artıq, hez-hez Və və bəzlə dəli gətirilər, olay ki, dəlillər ölməyib. Deyirlər ki, Peyğəmbər yer üzündə, osa sudadır. Yəni, o ona aid olmadığı yəni, dillərdir, yok ki, suda olur. Buna aid olmadığı Ətirbəşin dənlənəcə laha hissə budur ki, Xızır ölüb, bizdə də var Xızırın evlənən biri o yolda, Qubağılanda o da yula oraq kəsən ay insan Və səhərdən gələn bir qızə. Sülkə bulu təvla nağıllar dünü ya da Məlik Məmlə, heç biz deməməliyik də hansından atmayışmı? Mənbə yoxsa binilərsən ağlanma. Səbəb Pəmbasası vaxtında suhur qədər deyib, künəliyərdə ona, aydınlığı və səyirə və səyirə Yəni, məqsəd odur ki, çünki Musa vaxtında birdən peydə olurdu, yox idi. Yəni, var idi, peydə olur lazım olanda. Yəni, cürbəcək dəllə, və Allahşı, hansı ölümcəyin yolasını oxşur, zəyir. Yaxşı, yox, yox, ola müzə boş şəhvətdir, dəfəm Orada qəbir yoxdur, misal, orada havası. Qeyri adı, qeyri adı daşı neft gəlir. O vaxt cəmaat onlar üçün qeyri adı şeydir. Onun qeyri adı şey görürlər, bizdə bura pirdir, ibadətçəkdir. Yani bu cəmaatın əqidəsinin zəifiyyini ilə gəlir. Siz əqidə yox idi, var idi, hörümcə yuvasına oxşudur, zəif. Ona görə qeyri şey görən kimi deyirilər, pirdir bura və yapışırlar. Əsqi, Zad və Deməli, səhib odur ki, Xızır aleyhissaləm. Sonra, Rahimahullah burada həmçinin bu məsələni daha da gücləşdirmək üçün bu qövlü hansı ki, sonra faydalı söhbətlər də olar. Dəyin ki, Bəb əssəməq, mə əbdəlfi vəl əhli. Yəni, qonaq zəddi gəlsə, necə, Abubakır radiyyələm həmiyyəna, sakin danışma. Sakin. bizə bəkrə rəziyallahu anhü rəziyallahu anhü ilə məsələdə danışmaq var. Məsələn, Əbəkr rəziyallahu anhü rəziyallahu anhü qonaqlar gəlir, olur, eşidən sonra bu oturuq törədilir, oturub söhbət Və Muxarriq ibn Ətiki məsəl ispil ki, e, faydalı şeylərin oturmaq olar. Sonra biz qıtardıq, deməli kitabın vaxtı, yəni vaxtlar kitabın Buharini, indi Bu xaybaşıdır azam kitabı, inşallah Hı -hı. Allah bilir, qansın qaranda istəyirəm.